رزق صالحين حديث نمبر 9 سوا یو صلوخ 941 نمبر حدیث ده د ریاض صالحين باب العيا کتاب الجنائز باب الاسراء بالجنازه باب ده بیان د تلوار کولو د جنازه کې ا جنازه باندې تلوار کول چه جنازه کې یو تلوار دې په خخونو کې یو تلوار دې په جنازه کې یو سل دوکم شپیتم نمبر باب دې 158 باب الاسرائیل جنازه او حدیث نمبر دې نه سوا یو سل نبي هوریران نې نبي ص الله والی او صللم قاله نهبيلی علیہ سلامدي دي اثررو بل جازازتي تلوار کوی تاسو په جنازې کولو د تلوار په جازه و کويلی په کو سوالحتتن په خیرون توقد دمونونه اللی که چرتوي دغه ملیک دا چې کوم ملبي دغهنی کوې خیرون نو رسالح و نیگوی نو تقدمونا نو مخی که تاسو اغیل راق پلو مقاماتو تا ترحفتے بو جائیم و انتا کو سالحا تن کیوی درمال نیگوی فخیر و خیر ترحفتے زر بو تقدمونا مکه کوید مکه کی تاسو دا ملی مړي لراغ په مقامات تا اله هغه مقام تا چې پر الله مقر کړی جنت دی باغ چې د لولې خسته مقامات دی و ان تکو سوا کا او ک چرته وی دا غ سوا ده دینا یعنی ک د دینا سوا په بل رنگ یعنی ګناګار وېقابلم دا ی شر دیشرو دا یو شر دی چې یو دی چې دغپلوګونه چې کو کو تاسو لې قابل کوم دغپلوونه کو کوې کې و کېې تاسو م ل ېقابل کوم دغ پهلوګونه دمه کې د پاناګي پوه شي نو په ډول ته ریکوبان چې هغه په اوجه کې ګناونه نقصونه راولل چاغه په منشي او چاغه بل نیک فل مقامات ته ورشيږي فخيرن تقدمونا عليه کنيږي نو د خیر طرف ته ځن مخکې وړاندې کې بل روات کې راځي وفی روات لن مسلمين په یو روات مسلم کې دا سم راغلی دی فخيرن کاغه غرهي مله تقدموا نه چمکه کئ تاسو دې مليلا علیه یعنی الی اهفل مقام تا پای وړاندی کوي وا انا می سید خضری رضی الله تعالی نو قال ابو سید خضری و کان نبیو نبی بے بے علی الصلاه والسلام یقول جوویو اذا وزات الجنازه فتمل الرجال کلاچ کې غوډلې شي جنازه ها کلاچ کې هوډلې شي جنازه کلاچ تیار کړلې شي جنازه ها کرد شي نفع تمل هر رجال علی اناکم نو شت کې دي جنازه لرسړي په خپل سوټونو باندې په خپلو فا <سلام> ای اکو سا فا انکانت صالحة انکی بی دا غمالی نو قالت دا غمالی وی قدیمونی مخی کئی ماخ پلو مقاماتو تا قدیمونی مخی کئی زرزر ما بوزه پلو مقاماتو تلا چرا حد زندگی می ملاوشی وانکانت غیر صالحة نو کچرت بی دا غمالی بدا ملا نیکنی نو قالت نوائی لی آلی اخ پل وائی داخ پلولون کو تاچ سو کیوڑی یاوی لها اینا تزہبو نبیہا حای اپسوز دے مال را دا تا سو چر تولئی یا را یاوی لها اپسوز چر تبوزئی تا سو دے لرا یعنی مال را حلاکت تبوزئی یسمعو سو تا کلو انشئ ان اللل انسان آنو اوری آواز دا دی ملی اریوش اوری مگر انسانی ناوري بلڪه راجي الا ثقلين مگر ثقلين انسان او جنات ناوري ولو سمي الانسان لصائقا کچرتا ووري انسان دا आवाज انسان او د لزېمړي لصائقا نغب بيوش شيو رواه البخاري باب تاجيل قوال الدين عن الميته باب د په بيان د تلوار کولو د پورکولو کولو د قرضې د ملینا چدمڑی نہ با قرضہ پورا کے ہاں کوشش دا پکار دے نو دے ملے قرضدارے کئی دے ملے سگے دے ملے قرضدارے کئی جواروں کے قرض اولے سودا روانہ ما او بیاغ دے قرضدارے کی نا ملے وقرضدارے کے نہ روڑا وہ هو المبادره الی تجیزی الا ایموت فجان فیتروہ حتا او تلوار کولی الی تهجیزه اججهز دا غته سامان تهیارولو دا غته فندې تک خبر زم او مگر کدی مر شو فجاعت پ ال اچانک مرغ نو دی په خود له شی تر دی یو تيقا نموتو شو کچته نه سپوین مربا نه مرشونو دوه انتظار غلا پکاره چې د مرګ یکه نیراشي او د مؤمنه قتل هابلری کولې چې چا وسکېږي ها پچاوانه قرض دې او د هبل کس وسکېږي ها نو پکار دا چې هغه قرض داغنه ختم کړي اوس په احادیث وروړي ا نبیو دې را رضی الله تعالیٰ نوانی نبی صلی الله علیہ وسلم قَالَا وَيْنَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِ سَاً نَفْسُ دَ مُؤْمِنِ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ دَ مُؤْمِنِ نَفْسُ دَ غَبَا مَمِن نَفْسُ دَ مُؤْمِنِ اترلِ شویدِ عویزان کری شوید بِقَبِ دینِ دَ حتا تر دې یو ځانو چې پروت دې شي دا غن قرض سمانه د مؤمن نفسا دا غ پقرس پروت دې شي دا تر دې چې قرض یې ادا شي رواه ترميزي وقال قال حديث حسن او دې دا حديث غستايم وعن حسين بن وحوحن ان تله تبنبرران باعب برض الله او تعالان نو مریزه بیمار شو فته نهبيه غغت نه بیاې سلاتو سلام یو چېته پوچې کا دا او فقاله نو نه بیاې سا مننی الله ارا تله ی نځ خیال کوم په تول حباندي انې زه په الله باندې خیال کوم د مرګ آثار د مرګ په کار کې الا قد حدث فيه الموت الا قد حدث فيه الموت مگر ها آثار غل دې پای کې مرګ آثار د مرګ کاري فاذنوني به نو چې کلمې شي نو خبر را کوي ما ته او تلوار کوي په خه خو پائنو لائم بری لجی فتی مسلم من یقینا مناسب نی دپارہ دیو مل مسلمان انت وبسا چغدی سار کلیشی چغدی اسار کلیشی بین زهرا نه پمیند کور کې لایق ندی چمل مسلمان دی داغه جو سره د کور پمانس پسې ان کې ساره کلیږي پر تدری رواه بو داود نقل کړي دی د امام ابو داود دا سم او شو به او بنشم ورشا واسه دعوت تکم بویگه دعوت دغه دیوې خبر بابا باب الموعظه عند القبر باب دې په بیان د واس کولو د قبر سلام وعن علي رضی الله تعالی عنه قال كنا في جنازه في بقيل ارقد ومنگ په یو جنازه کې په بقې غرقد کې بقيل غرقد تشوي د توه په دې کې په کچوکه په سلام اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه باب الموعزتی عند القبر باب په بیان دواس کولو دمری سرا د قبر سره گورا دا قبر پخواکی واس کولو سرا عن علی رضی اللہ تعالی انو قال حضرت علی ویلی کننا منگا فی جنازتن پیو جنازت کی فی باقی لغر قد ہاں <تصفح> آن کن دیکھے دا سی گو دا سی دا سی دا سی گوش بند نیش دا دا سی دا بند نیش پګړو کوزګه واځدا و د پګې ختم مې که کار نه کوي ها زړه زده فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقذا راغه مون ته نبی دې صلوات و سلام نو کې ناسې دو وقات نو مونږ کې ناسې او لو چار چار په رداغنا و ما هو مخسرۃ او دا غ ومعه مخسره و مع مخ او دغ سره یو مخ سر امسا چې دغ د سر عکوگو سرے کک شو امساغ سره امساک سا و جالیکوک بعض نهک سر را بعض نه ک سر را۔ نبی علیہ السلام سر ٹیٹ و جعلا شوروشی انکو تو بمقصرتی آ پخپل کونٹے ازمکا شوروشو چوہل ازمکا بمقصرتی پخپل امسا باندی کوگی سر کوگی دا امسانو مقاله بیاوي ما من کب من احدی نشتر اس تا سنو یو کس اللہ وقد کتب مقعدو من النار مگر تاکی مقرشه کتبا مقرشوه دی نشتر استاسونا یو کس الا وقتو کتبا مگر شوی مقعدو زیداغ دورنا و مقعدو من الجنة او زیداغ د جنتنا ویدال صحاب ویدالله پیغمبر افلانت تکیلو علا کتابنا آمنتا و کل نکو پخپلو کتابو نبانی چالا پخپلو عملنامو چالا من لکس مقر کری دی اخو ازدالی فیصله دا آیا منږ برسه نه کوو فقاله نو نووي دی سات سلام ا عمل کوي فلو ااه یو عمل چېې اعملو عمل کوي فکلو مو لما خلق خولیقللو هر یو سان کړی شوي د جه داه ناچ دا پیدا کړی شوي دا د پااره سه هر چا ته ا کار سان شوي چې د کوم کار د پااره الله دی پیدا کړی جنتی ته دنیکو کارونو کار کوله سانوي او د زخیته جانمته د بددو کارونو کار کوله نیکانو خلکو ته حق پروستو خلکو ته درسونه دقرآې در بعدتونه منځو تااسې او بدعملو عملو خلکو ته دا ګرانوي ف نه مع ساعتو فيسمماې او د ب می کا غو تا سانوي همنګ <مانمون> د معمولی داسې کارو شه موږ یمږ غلط کارو کوو موږ پاره په موږ نه خداله شپاره به جړه کې پاره به افغان کې پايو پریشان اي او دا غدا اوا مې شپه دې کې لګيای پرواني وا ذکرته معاملات حدی متفقره دا دینداری او نیک عمل کول په دې ميشوالې کول د لار د جنت وي الله دې جنت تبوږي نو د لار او تاسانه کړی دا او چې سو جنت تنبوزی نو بدمل لار په اسانه کړی او جهنم لار اوته اسانه کړی باب الدعاء للميت عباده دفنی والخود عند قبره ساعت للدعاء له والاستغفار والقراءه باب ده بیان دو دعاء ها د امريوالو د पारा د पारा د ملي په دفن داغنا او کنا سيدل داغه د قبر سره یو ساعت په اړه د دعاء غلا او بخنه او قراته التا دغه سوال بکه او په دې باندې احادیث وروړي ا نبی امین وكیل ابو عبد الله وكیل ابو لیلا عثمان بن عفان رضی الله تعالی نو کان النبیو قالا عثمان بن عفان وی یو عثمان بن مزعون اد نبی علیہ الصلات والسلام رضای ورو ما واقعات را شو وا کانا النبی و نبی علیه صلاة و السلام او ازا فرغ من دفن المیتی کلبچ فارش د دفن کولو د ملینا واقفا لیه نو بدری دو د دیقا برسر وقالا ویوی استغفرو لی اخیكم بخنو غاری د پارا د خپلو رو, رو چالاو تا مافیو کی وصلو لہو تسبیطا اسوالو کدر پارا د ثابت قدمی چالا دې زه کې سوال او جواب کې مضبوط والد پیدا کېدل را عینهُ الان یسالو بشکاوص دنت پوس کولې دې یوسو مزونو مبارک رواه ابو داود نقل کړې دار رواه ابو داود ګوره مضبوط والے اشاره دې ترې چې یثبت الله الذين منو بالقول الثابت فی الحیات الدنيا وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ سُورِ إِبْرَاهِيمِ کې چې راځي ها تذبیط د سوال د فرشتو کې د نه په قبر کې لکه څنګه چې رواه د حدیث کې بللږي المسلم اذا سئل في القبر مسلمان چې کله ته پوسو کېږي په قبر کې نو دې ګواہی کوي الله الا الله و محمد رسول الله اذالك قولوا تلا يثبت الله الذين امنوا ام وانا امر ابن العاص رضي الله تعالى ان قلو اذا دفنتموني فاعيموا حول قبري كلا حتى دفن كيت اسمال را ندر غير ستو ذا قبر زمانه قد ماتن حرو پان دازد اغه ضمن اندازي سارسي ستن حر جذورن چا لاولې شي او غا او تقسیمولې شي غوغه داغي حته استئنس بكم وګوره ها دا حدیثه راولې دې حته تر دې حته استئنس ا وګوره فاقیم حول قبر قد رماتن حرجذورن زما د ق سره لګې ساارشيڅو سو چو قبانې کولی شي او اللاګلی شي یو قسممو لحمها اوواغې دغې ترسی م شي حتی تر دی ستاعاې سا بکوم د دا تاسوته کوم چې ستاسوو په موجاللي ماتهسه تسللی حاصل لشي زکه چې داغه وخت په قبر کې زمانہ فرشتې تپوس کوي حتا استآن سبکم وا علم او ظوې مازا اوراجعو به رسول ربي چې پسبه واپس کولی شي پاره اراسته زمادر ز په دې سوچ کې ما چې زمادر به قاصدان چې زمانه تپوس کوي نګیرو منکر پس جواب واپس کوي زمانہ ګران کار دی وَقَدْ سَبَقَا رَوَا مُسْلِمُنْ وَقَدْ سَبَقَ بِتُولِي آو تاقید ترشوی دا حدیث او قد محقی محقی ترشوی قَالَ الشَّافِي رَحِمُهُ اللَّهَ ختم شوی ہو امام شافیدہ خود و رضیم نکی رسے گئی ہاں رضی امیاش تین نکی گستا سلو پہ دو درازہ قَالَ شَعْفِي رَحِمُ اللَّهِ وَيُسْتَحَبُّ اَيُّقْرَا إِنْدَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْمِشْكَاتِ بِكَدَا غَرَوْا دا اسم قد موز تارتی لینار دا ہوگا په یاد ته پدې سره ولنه پویل شډ پدې کې یو کني امام شافعی رحم الله او مستحب دی یقعا شودل استیشه دې قبر سرا یو شی منه القران د قران نا و ختم القران لو کان اسنا او که ختم کړو ټول قران نو دا ډېر به ترځه باب صدقه تے المیت و دعا مشکا جلدیه ولنه و